Condiția umană Pista 11 Ora 1 după amiază Fără 5, spuse Chen. Oamenii din grupul lui așteptau. Toți erau muncitori de la filatură îmbrăcați în haine de pânză albastră. Și el purta un costum carlor, lor. Rași toți, slabi toți, puternici toți. Înaintea lui Chen îi selecționase moartea. Doi țineau puștele sub braț cu țeava spre pământ. Șapte aveau revolvere de pe șantung, unul o grenadă. Alți câțiva le ascundeau în buzunare. Vreo 30 aveau cuțite, măciuci, baionete. Opt sau zece, nenarmați, săteau pe vine lângă grămezile de cârpă, bidoane cu petrol, sururi de sârmă. Un adolescent alegea ca pe niște semințe cuie groase cu capul lat pe care le scotea dintr-un sac. Cu siguranță că sunt mai mari decât ca elele. Părea o adunătură de cerșători, însă pe fața lor citeai ură și hotărâre. Nu se simțea alături de ei, deși făptuise omorul, deși se afla printre ei. Dacă ar muri astăzi, ar muri singur. Pentru ei totul era simplu. Luptau ca să-și cucerească pâinea și demnitatea. Pentru dânsul, în afară de durerea și de lupta lor comună, nu știa despre ce altceva să le vorbească. Știa doar că legătura cea mai puternică o reprezintă lupta. Și lupta Și lupta sosise. Se ră, cu ranițele în spate, cu bidoanele în mână, cu sârma sub braț. Nu ploancă. încă. Tristețea acestor străs pustii pe care un câine le străbătu din două sărituri, de parcă un instinct misterios l-ar fi prevenit asupra ceea ce se pregătea, era tot atât de profundă ca și tăcerea. Se auziră cinci împușcături într-o stradă învecinată. Trei deodată, apoi o a patra urmată de a cincea. Începe, pe și zise Chen. Se făcu din nou liniște, dar parcă nu mai era aceeași. Tropăitul unor copite de cai sparse din nou tăcerea, un tropăit iute din ce în ce mai apropiat. Și asemenea fulgerului care, după un tunet prelung, brăzdează tot cerul, fără să se vadă ceva, o agitație furtunoasă în care se amestecau țipete, împușcături nechezaturi furioase, zgomote de încăierări, umplu dintr-o dată strada. Apoi, în timp ce strigătele începeau să descrească, înăbușite de liniștea puternică, S-auzi urletul unui câine, un urlet de moarte, întrerup brusc. Un om fusese gătuit. În câteva minute ajunseră în pas legător într-o sală mai importantă. Toate magazinele erau închise, întins la pământ trei trupuri. Deasupra, străpuns de fire telegrafice, un cer neiniștit mânjit de un fum negru. La capătul străzii vreo 20 de călăreți, la Shanghai era foarte puțină cavalerie, se învârteau șovăitori fără să-i vadă pe răsculați, lipiți de zid cu instrumentele lor, cu privirile ținte spre mersul șovăitor al cailor. Lui Cen nici nu-i trecea prin să-i atace. Oamenii săi erau mult prea prost înarmați. Călăreții cârmirea la dreapta în sfârșit la post. Nebănui nimic, sentinelele îl lăsară pe Cen să treacă. Agenții jucau cărți, puștere și maoserele erau atârnate în rastel. Sub ofițerul care-i comanda deschise o fereastră și țipă spre o curte interioară foarte întunecoasă. Toți care m-au auzit sunteți martori că nu ne putem opune violenței. Vedeți că, fără să vrem, suntem țiliți să cedăm în fața forței. Vreau să închidă fereastra. Chen o ținea deschisă, se uită în jos, nimeni în curte. Tipul era acum cu obrazul curat, iar frazele teatrale fusese rărostite la momentul potrivit. Ce nu își cunoștea compatrioții. Deoarece respectivul jucase teatru nu va acționa. Împărți armele. Răsculații plecară, înarmați cu toții de data asta. Nu mai avea rost să ocupe posturile mici de poliție dezarmate. Polițiții s-o Trei oameni se ridicară și voiră să urmeze. Poate va fi rost să jefuiască. Cen abia putut să se descotorasească de ei. Ceilalți strânseră cărțile și începură din nou să joace. Dacă sunt vingători, zise unul, Poate că în luna asta ne vor da leafa. Poate, spuse sub ofițerul. Împărți Dar dacă sunt bătuți, poate că vom fi învinuiți de trădare. Putem face ceva? Am cedat în fața forței. Cu toți suntem martori că n-am trădat. iau cu spinările încovoiate, corbi apăsați de gânduri. Nu suntem răspunzători, spuse unul. Toți la probare. Se ridicară și se duseră să-și continue jocul într-o provărie de apropiere al care proprietar nu îndrăznise a În mijlocul localului rămase numai un malder de uniforme. Bucuros și neîncrezător, Cen se îndreptă către unul din posturile centrale. Totul merge strună, gândea el, ăștia sunt însă tot atât de sărași ca și noi. Ceilalți, ruși albi și soldații din trenul blindat, se vor bate, ca și ofițerii. În pușcături îndepărtate, nedeslușite de parcă cerul cu nori scoborâți le-aș fi năbușit, aerul către cerul într orașului. La o răspântie, trupa, având acum toți oamenii armați, chiar și pe cei ce care au bidoanele, șovăie o clipă cercetând locurile. De pe crucișătoarele și pacheboturile ce nu-și puteau descărca mărfurile, se înălța pieiziș un nor gros de fum pe care un vânt puternic îl împrăștia în direcția către care goneau răsculații, de parcă și cerul ar fi luat parte la insurecție. Noul post de poliție se afla într-un hotel vechi de de roșie cu un singur etaj. Două sentinele, câte una de fiecare parte a ușii, cu baionete baionete pregătită, ce știa că poliția specială se afla de trei zile în stare de alarmă și că oamenii ei sunt frânzi de atâta așteptare. Aceștia se găsa ofițeli, vreo 50 de polițiști înarmați cu mausere, bine plătiți și zece soldați. Dar mai trăi... Dar ajunge măcar să vadă ce se va întâmpla în următoarele 8 zile. Cen se oprise în colțul străzii. Cu siguranță că armele se aflau în rasteluri la parter în camera din dreapta la corpul de gardă, care era situat înaintea biroului unui ofițer. Cen, cu doi dintre oamenii lui, se strecurase acolo de câteva ori în timpul săptămânii. Alese zece inci fără puști, ascunsele revolverele sub cămăși, înaintăm împreună cu ei. Sentinelele îi zări apropiindu-se după ce trecuseră de colțul străzii. Bănuind pe toți, nu mai bănuiau pe nimeni. Deseori, delegații de muncitori veneau să stea de vorbă cu ofițerul, de obicei pentru a aduce plocoane, operație care presupunea multe garanții și martăle. Pentru locotenentul Suentun, spuse Chen. În timp ce 8 din cei zece oameni trecură, ultimii doi, împinși parcă la o parte de o înghesuială ușoară, se strecurară între sentinele și zid. Îndată ce prime ajunseră pe culoar, sentinelele simțiră în coastă țeava revolverelor. Se lăsară dezarmate. Mai bine plătite decât nenorociții lor colegi, nu însă în asemenea măsură ca să-și riște pielea. Patru oameni al lui Chen, care nu se alăturaseră primului grup și păreau a fi simpli trecători, îi luară cu ei de-a lungul zidului. De la ferestre nu se putea observa nimic. Din coridor Chen vedea astele încărcate cu puști. În corpul de gardă nu erau decât șase polițiști înarmați cu pistoare automate, iar armele se aflau alături de ei cu tocuri închise. Dacă polițiștii ar fi fost decis să lupte, atacul ar fi ieșuat. Deși cunoștea locurile, Chen n se timp să arate fiecăruia dintre oamenii săi pe cei de care trebuia să aibă grijă. Unul sau doi dintre polițiști ar fi putut să tragă, însă toți ridicară mâinile, furândată dezarmați. Intră un nou grup al lui CEN, împărțind din nou arme. În această clipă, gândicen, în oraș, 200 de grupe acționează ca și noi, numai de-ar avea același noroc. Abia luase în primirea treia pușcă și auzi auzit dinspre scară zgomotul unor pași goninzi. Cineva urca lergând. În clipa în care tecea pragul ușii, porni o împușcătură de la etajul întâi și apoi nimic. Unul dintre ofițeri, coborând, îi văzuse pe răsculați, trăsese de pe scară și se retrăsese imediat la etaj. Acum începea lupta. O ușă, aflată în mijlocul palierului de la în primul etaj, domina scările. Să trimite oare un sol după obiceiul asiatic? Cen ura din toate puterile bunul simț chinezesc care stăpânea sufletul. Să încerce să ia cu asal scara însemna curată sinucidere. Polițiștii aveau desigur grenade de mână. Instrucțiunile comitetului militar transmise de Chiyo tuturor grupelor prevedeau ca, în cazul unei înfrângeri parțiale, să se dea foc, să fie ocupate poziții în casele vecine și să se ceară ajutor echipelor speciale. da foc! Oamenii cu bidoanele încercare să împrăște petrolul cum arunci apa într-o gălează, deschizăturile strâmte nu găduiau însă să țășnească decât mici jeturi. Trebuie verse încet pe mobile de-a lungul zidurilor. Cen privit pe fereastră. În față, magazine închise, ferestre strâmte care dominau ieșirea din post. Deasupra, acoperișurile putrezite și vârfurile țuguiate ale cățelor chinezești, liniștea nemărginită a cerului plumburiu pe care nu se mai înălța niciodără de fum, a unui cer intim a plecat asupra străzii pustii. Orice fel de luptă părea absurdă în contrast cu viața. Își în fire la timp pentru a vedea prăbușindu-se geamurile și cercevelele ferestrelor într-un vuiet cristalin amestecat cu zgomotul unei salve. Se trăgea asupra lor de afară. A doua salvă. Se găseau acum în camera în care curgea fără încetare petrolul între polițiști, avertizați stăpâni pe etaj, și noi asediatori pe care nu-i vedeau. Toți oamenii lui Ceni erau lungis pe burtă, iar prizonierii legați într-un colț. Dacă ar fi explodat o grenadă, deveneau să vii. Cineva dintre cei culcați mormăi ceva arătând cu degetul. Un franc-tiror pe acoperiș. Iar la extremitatea stânga ferestrei, cățărându-se, se doar umerii, apăreau cu prudență alți inși, erau alți răsculați. Boi ăștia înainte de a trimite o iscoadă, gândi Chen. Avea în buzunar steagul albastru al gomindanului. Îl scoase gonii prin coridor. Chiar în clipa în care ieșea primi înșa lui izbuților violentă și vătuită totodată, simțind în același timp o teribilă până în fundul măruntaierilor. Aruncă brațele-ndărăt cu toată puterea, pentru a nu se prăbuși și a se trezi la pământ pe jumătate leșinat. Liniște! Se auze apoi căderea unui obiect de metal și, odată cu fumul, niște gemete pătrunsere în coridor. Se ridică. Nu era rănit. Închise pe jumătate ușa deschisă de explozia neobișnuită, stricură drapelul afară, cu brațul stâng, prin spațiul liber. N-ar fi fost surprins dacă ar fi simțit un glonte înfingându-se în mână. Nu, erau strigăte de bucurie. Fumul care ieșea încet prin fereastră, îl împiedica să vadă pe răsculații din stânga, dar cei din dreapta îl chemau. O a doua explozie era să-l răstoarne din nou. De la ferestrele primului etaj, polițiștii asediați aruncau grenade de mână. Cum puteau oare deschide ferestrele fără să fie nimeriți din stradă? Prima, cea care l a aruncat să la pământ, explodase în fața casei, iar schicele pătrunseră prin ușa deschisă și prin fereastra făcută săndăr, de parcă ar fi explodat chiar în corpul de gardă. Înspăimântați de explozie, Aceia dintre oamenii lui care nu fusese răuciși săriseră afară slab apărați de fum. Sub tirul polițiștilor de la ferestre, doi căzuseră în mijlocul străzii, cu genunchii strângi la piept, ghemuiți ca niște iepuri. Altuia, cu fața scăldată într-o băltoacă roșie, părea că îi sângerează nasul. Răscurații îi recunoscură pe lor, Însă gestul acelor la care îl chemau pe Cen, îi făcu pe ofițer să priceapă că cineva urma să iasă și aruncă o a doua grenadă. Explodă în stradă la stânga lui Cen. Peretele al aparase. Cercetă corpul de gardă dinspre coridor. Fumul cobora din plafon cu o mișcare rotundă și lină. Pe jos zăceau trupuri. Gemetele, ca niște chelălăituri, umpleau încăperea. Într-un colț unul dintre prizonieri, cu un picior smuls, urla către ei: sei. Nu mai trageți!" Sipetele sale gâfuinde păreau că străpung fumul care își desfășura sus, nepăsător la suferință, volutele sale ca o fatalitate vizibilă. Omul cu piciorul retezat, care urla, nu putea rămâne legat. Era peste putință. Nu va exploda totuși o altă grenadă dintr-o clipă într-alta? Nu-mi pasă, gândicen. E un dușman. O bucată de carne gaurită tânând de coapsă, în loc de picior și pe deasupra legată. Încerca un sentiment mult mai puternic decât Mila. Parcă el însuși ar fi fost cel legat. Dacă grenada explodează afară, mă voi arunca cu burta la pământ. Dacă pica aici, va trebui să o arunc pe loc. O șansă din 20 să scape. Ce caută aici? Ce caută aici? Ucis nu-i păsa. Era mai ales teamă să nu fie rănit în pântec, dar nu într-atât încât să poată suporta spectacolul ființei torturate și legate, spectacolul neputinței omenești în fața durerii. Se duce către om cu cuțitul în mână ca să taie frânghiile cu care era legat. Prizonierul crezu că vrea să-l omoare. Încercă să țipe mai tare." Vocea-i se frânse, deveniu un șuierat. Cen îl tipăia cu mâna stângă, de care se lipeau veșmintele pline de sânge clăios, nefiind totuși în stare să-și desprindă privirile de la fereastra în țândăr, de unde putea pătrunde granada. Simțind sfârșit frânghia, înfipse cuțitul pe dedesubt tăie. Omul nu mai țipa. Murise sau leșinase. Cen, cu privirile îndreptate tot timpul către fereastra sfărâmată, se întoarse în coridor. Un minus ciudată lui Năr, de parcă abia acum ar fi început să audă, înțelese că gemetele răniților se transformară și ele în urlete. În odaie, daie, zdrențele îmbibate de petrol, aprinse de grenade, începeau să ardă. Nici un pic de apă. Mai înainte ca răsculații să cucerească postul, răniții, acum nu mai contau prizonierii, nu se gândeau de clai săi, vor fi carbonizați. Să iasă, să iasă. Mai întâi să chipzuiască pentru a face apoi cât mai puține gesturi. Cu toate că tremura, spiritul să a de fugă nu era lipsit de luciditate. Era bine să o ia spre stânga, unde l-ar fi adăpostit tinda. Deschise ușa cu mâna dreaptă, iar stânga o duse la buze în semn de tăcere. Era imposibil ca dușmane să vadă de sus. Numai atitudinea răsculaților l-ar fi putut trăda. Simțea privirile tuturor alor săi a atintite spre această ușă deschisă asupra siluetei sale îndesate albastră pe fondul întunecat al coridorului. Începu să se miște spre stânga, lipii de zid, cu brațele încrucișate, cu revolverul în mâna dreaptă. Înaintând, pas cu pas, privea ferestrele deasupra sa. Una era aparată printr-o placă de blindaj așezată ca o streașină. Degeaba atrăgeau răsculații spre ferestre. Grenadele erau lansate pe dedesubtul streșinii. Dacă încearcă cumva să le lanseze, ei fire să văd grenada, cu siguranță că și brațul gândi Cen înainte mereu. Dacă o văd... Trebuie să o prind ca pe o minge și să o arunc cât mai departe. Mergea caracul. Nu voi putea arunca prea departe, mi se vor înfige o grămadă de schije în pântece. Înaintea mereu. Mirosul puternic de ars și senzația bruscă că nu are niciun sprijin în spate, nu se uita îndărăt, îl făcură să priceapă că trece prin fața ferestrei de la parter. Dacă prin grenada, o arunc spre corpul de gardă înainte de a exploda. Cu grosimea zidului, dacă am trecut de fereastră, sunt salvat. Ce păsa că corpul de gardă nu era gol? Că acolo se afla omul căruia îi tăia se și proprii se răni. Nu-i vedea pe răsculați nici printre ochiurile fumului pentru că nu putea să-și dezlipească ochii de pe streașină. Simțea însă tot timpul privirile căutându -l. Cu tot tirul împotriva ferestrelor care îi stânjeneau pe polițiști, erau îmi de ce nu pricepeau ce se întâmplă. E trecut deodată prin gând că n-aveau prea multe grenade și că înainte de a le lansa, să te o Imediat, de parcă o asemenea idee s-ar fi născut văzându-i umbra, sub și să-i un cap ascuns răsculaților, dar nu lui. Părăsim poziția de a pe sărmă, ce întrase cu pasiune la întâmplare, sări ajungând în intrândul de la poartă. Dinspre ferestre, se auzi o salvă, o grenadă de explodă exact pe locul în care se aflase cu o clipă mai înainte. Polițistul, pe care nu-l nimerise glonțul său, să înainte de a-și de striaș în mâna în care ținea grenada de teama unei al doilea glonte. Cen era lovit la brațul stâng. Suflul unei explozii, sensibilizarea ana pe care și-o provocase cu pumnalul înainte de a-l ucide pe tangenta. Sângera iarăși fără să-l doară. Strângând mai tare pansamentul cobatistă, ajunse la răsculați, străbătând curțile din spate. Conducătorii atacului se aflau adunați într-un loc foarte întunecos. Nu puteați să-i trimitei Ce naiba? Șeful cionului, o namilă de chinez ras cu mânecile prea scurte, se uită la umbra ce se apropia, ridică ușor spre resemnat. S-a telefonat, răspunse cu simplitate. Așteptăm acum un camion blindat. Ce au făcut celelalte secții? Au cucerit jumătate din posturile de poliție. Nu mai mult. Și așa e foarte bine. Împușcăturile ce se auzeau de departe erau trase de -a ei lor. Se îndreptau acum spre gara de nord. Cen abia răsufla de parcă ar fi ieșit din apă în bătaia vântului. Se sprijini de zidul al cărui colț îi apăra pe toți, începând încetul cu încetul să respire mai bine, gândindu-se la prizonierul căruia îi tăiase legăturile. Mai bine lăsăm așa pe tipul ăla, de ce era nevoie să-i mai tai frânghile când oricum nu puteam schimba nimic. Și totuși, putea oare îndepărta imaginea omului ce se zbătea legat fedeleș cu piciorul retezat? Din pricina rănii se gândi la tang yang Ta. Cât de idiot fusese toată noaptea și în timpul dimineții. Nimic nu era mai simplu decât să ucizi. Înăuntru postului, sfârmăturile continuau să ardă, iar răniți urlau văzând flăcările apropiindu-se. Urletul lor, repetat, constant, se amplifica în străduța joasă, devenind parcă foarte apropiat datorită împușcăturilor departate, sirenelor, tuturor zgomotelor ce se topeau în aerul posămorât. În apropiere se auzi un zgomot de fier acoperind totul. Sosea camionul. În timpul nopții se încropise la arepezear un blindaj, însă toate plăcile sale se mișcau. Când frână brusc, uruitul infernal de ferărie încetă și se auziră din nou țipetele. Chen, singurul care pătrunsese în postul de poliție, expuse situația șefului echipei de ajutor. Era un fost cadet de la Uampo. În locul echipei sale de tineri burghezi, Chen ar fi preferat una din grupele lui Cator. Dar nici în fața privelii și tovarășilor căzuți la datorie în mijlocul străzii, cu genunchi lipiți de burtă, nu butea să se contopească într totul cu oamenii săi. În schimb, urse întotdeauna burghezia chineză. Proletariatul reprezenta cel puțin expresia nădejdii sale. Ofițerul își cunoștea meseria. Camionul nu ne va aduce niciun folos, spus el, nici n-are acoperiș măcar. E de ajuns să se arunce o grenadă înăuntru pentru ca să explodeze tot. Am adus însă și o grenare. Oamenii lui Chen, care aveau cu ei grenade, se aflau în corpul de gardă, morți, iar cei din al doilea grup nu și le putuseră încă procura. Să încercăm pe sus. De acord, spuse Chen. Oficierul privi iritat, nu-i ceruse părerea, nu spuse însă nimic. Amândoi, el militar, în ciuda costumului său civil, cu părul ca peria, musata tăiată scurt, tunica lipită de trup cu centiron și revolver și cen îndesat cu haină albastră, cercetară postul. Izbucnind din mijlocul flăcărilor care se apropiau de trupurile tovarășilor răniți, fumul ieșea dinspre dreapta ușii cu o regularitate mecanică, ordonată ca și țipe stăruitoare, care puteau părea copilărești dacă n-ar fi avut acel timbru cumplit. La stânga nimic. Ferestrele primului etaj nu se vedeau. Din când în când, câte unul dintre atacanți mai trăgea asupra unei ferestre și câteva cioburcă deau, îngroșând mormanul de molos, de așchi, de vergele, unde bucățile de sticlă luceau în ciuda luminii șterse a zilei. Din post nu se mai trăgea decât atunci când vreunul dintre răsculați își părăsea scânzătoarea. Care e situația celorlalte secții?" întrebă din Cem. Aproape toate posturile au fost ocupate, cel mai important prin surprindere la unul și jumătate. Acolo am pus mâna pe 800 de puști. Putem acum trimite întăriri împotriva celor care rezistă. Sunteți a treia echipă pe care o ajutăm. Dușmanii nu mai primesc întăriri. Blocând de pe acum cazărmile, gara de sud, arsenalul, aici însă trebuie să îi sprăvim, avem nevoie de cât mai mulți oameni cu putință pentru a sald. Mai este și trenul blindat. Gândul că 200 de grupe acționează la fel ca grupa sa îl exalta și îl tulbura totodată pe cen." Deși adierile de vânt aduceau din toate colțurile orașului zgomot de împușcături, violența îi dădea senzația unei acțiuni singuratice. Cineva scoase din camion o bicicletă și plecă. Chen îl recunosc în clipa când încălecă pe șa. Ma, unul din principali agitatori, se ducea la comitetul militar să dea raportul asupra situației. Tipograf, dedicându-și de 12 ani întreaga viață pentru a înființa pretutindeni în Uniunea de muncitorilor din întreprinderi, și din imprimării, cu nădejdea de a-i grupa pe toți tipografii chinezi, urmărit, condamnat la moarte, evadat, organizând mereu. strigăte de bucurie! Ca și Chen, oamenii îl recunoscu și îl aclamau. Ma îi privi. Lumea pe care o pregăteau împreună îl condamna pe el și pe Cen, precum lumea dușmanilor lor. ce căuta în viitoarea uzină, încurcându-se între pantalonilor albaștri. Ofițerul împărți grenadele, iar zece oameni se orcară pe acoperișuri pentru a ocupa poziții împotriva postului. Foloseau împotriva polițiștilor propria tactică acestora de a arunca explozibilul prin ferestre. Acestea dominau strada, dar nu și acoperișul. Numai o singură fereastră era aparată de strașină. Răsculații înaintarea de pe un acoperiș pe altul, profilându-se firav pe cer. Postul nu schimba tirul. De parcă numai muribunzia ar fi ghicit apropierea lor, Țipetele se schimbară într-o dată în gemete. Abia mai puteau fi auzite. Erau acum țipetele gătuite ale unor oameni pe jumătate perișului înclinat al postului, nu le mai zări atât de lempede, când, printre gemete, care pură ca un ecomot, cu brusca bruscă a țipetelor ele se apropiviră, închisere oare redeschizând ochii, dintre oameni agățat de verde asupra străzii, aruncă grenada spre fereastra primului etaj peste care era povârnit. Nimeni prea jos. Ea expădă pe trotuar. Lansă-o a doua. Pătrunse în încăperea în care se aflau răniții. Dinspre fereastra în țândări, izbucniră țipete. Nu mai erau țipetele dinainte, ci un urlet între tăia de moarte spasmul unei suferințe neistovite încă. Omul arunca a treia grenadă și din nou nu nimeri fereastra. Era dintre cei soțiți cu camionul. Îndemânatic, se retresese puțin înapoi de tema schijelor. Se plecă din nou, având la capătul brațului ridicat-o a patra grenadă. În spatele lui, unul dintre oamenii lui Cen cobora. Brațul nu-i se lăsă în jos. Trupul i ca o ghiulea enormă. O explozie teribilă răsună pe trotuar. Deslușindu-se prin fum, o pată de sânge, largă de un metru, apără pe zid. Fumul se risipi. Zidul era stropit cu carne și sânge. Al doilea răsculat... Pierzându-și echilibru și lunecând cu toată greutatea sa de-a lungul acoperișului, îl se pe parcurs pe primul. Amândoi se prăbușiră peste propriile lor grenade cu aprinzătorul deschis. De cealaltă parte a acoperișului, la stânga, oameni din ambele grupe, burghezi gomidandiști și muncitori comuniști, înaintau cu prudență. Prăbușirea celor doi i o clipă în loc. Acum își reluau coborâșul. În represiune din februarie, prea mulți fusese rătorturați pentru ca insurecția să ducă lipsă de oameni hotărâți. Din dreapta se apropiau alți oameni. Mergeți în lanț, strigă cel de jos. Aproape de post, alți răsculați repetară strigătul. Oamenii își prinsă mâinile, cel la sus strânse puternic cu brațul stâng o ornamentație solidă a acoperișului. Reîncepură să arunce grenadele. Asediații nu puteau riposta. În cinci minute... Trei grenade pătrunseră prin două ferestre, alta aruncă în aer streașină. Numai fereața din mijloc nu fusese atinsă. La mijloc, strigă cadetul. Cen îl privi. Omul ăsta, comandând, încerca plăcerea pe care ți-o dă practicarea unui sport de săvârșit. Aproape că nici nu se ferea. Era curajos, desigur, dar nu era legat de oamenii săi. Cine era legat de ai săi, dar nu unde de ajuns. nu unde de ajuns. Îl lăsă pe cadet, travesă strada în afara câmpului de bătăi la sediaților. Ajunse pe acoperiș. Omul, cocoțat sus, nu mai avea putere. În înlocui. Strângând cu brațul rănit ornamentația de ciment și ipsos, ținând cu dreapta mâna primului om din lanț, tonu nu zbuti să scape de singurătate. Nu scăpa de singurătate, deși greutatea trei oameni care alunecau a apăsa brațul, îi străpungeau pieptul ca o bară de oțel. Grenadele explodau în interiorul postului de unde nu se mai trăgea. Suntem apărați de podul casei, se gândi el, dar nu multă vreme. Are să sară în aer acoperișul. Cu toată intimitatea morții, cu toate că simțea greutatea frățească ce l-a păsat, ce nu se considera dintre ei lor. Oare nici măcar sângele să nu mai însemne nimic? Cadetul, acolo jos, îl privea fără să înțeleagă ce se petrece cu el. Unul dintre oameni, Urcat în dărătul lui Cen, se oferi să-l înlocuiască. Bine, voi arunca eu grenadele. Omul trecu în șiragul de trupuri, în mușchii obosiți ai lui Chen, urca o disperare fără margini. Fața sa de bufniță cu ochi mici era încordată, în pietrită. Simți, mirat, o lacrimă prelingându-i se de-a lungul nasului. Nervii, când el scoase o grenadă din buzunar, început să coboare sprijinindu-se de brațele oamenilor din lanț. Dar, după efortul teribil pe care îl făcuse pentru a susține lanțul, avea senzația că brațele i-a târnau moi, că nu i se mai supun. Lanțul însă se sprijinea de ornamentația care se afla la capătul lateral al acoperișului. De acolo era aproape imposibil să nimerească fereastra din mijloc Ajuns la marginea acoperișului, ce lăsă brațul celui ce se pregătea să arunce grenada și se sprijini de piciorul lui, apoi de o luce, coborând de-a lungul burlanului vertical... Prea depărta de fereastră pentru a o atinge, era destul de aproape pentru a lansa. și nu se mișcau. Deasupra parterului, o ieșitură în zid îi îngădui să se oprească. El uimit că rana ar face să suferi atât de puțin. Ținându-se cu mâna stângă de una din scoabele care fisau ulucul, cântării în mână prima grenadă. Îi smulse inelul. Dacă nimerește în stradă, sub mine sunt mort. O lansă cu atâta forță cât îi îngăduia poziția sa. Ea pătrunse și explodă înăuntru. Jos, izbucnirea din nou în pușcăturile. Prin ușa între deschisă a postului, polițiști alungați din ultima cameră, trădând la întâmplare, săreau afară înspăimântați în vâl mășindu-se orbește. De pe acoperișuri, de pe porticuri, de la ferestre, răsculații trăgeau. Unul după altul, trupurile se prăbușeau înghesuiți lângă ușă, apoi din ce în ce mai răsfirate. Focul încetă. Cen coborâ spunzul la tot timpul de streașină nu își vedea picioarele și sări deasupra unui trup. Cadetul intră înăuntru postului. Îl urmă, scoțând din buzunar grenada pe care nu o lansase. Cu fiecare pas, își dădea tot mai înfiora seama că gemetele răniților încetară. În corpul de gardă, numai mărți. Răniții erau carbonizați. La primul etaj, iarăși morți și câțiva răniți. Acum către gara de nord," spuse ofițerul. Să luăm toate puștele, alte grupe vor avea nevoie de ele." Armele fură duse în camion. Când toate fură adunate, oamenii se urcară în mașină, sus, unii stând înghesuiți pe capotă, alții lipiți de scară sau agățați în spatele ei. Cere mași plecară din străduță în pas alergător. Pata mare de sânge, părăsită, părea de neînțeles în mijlocul străzii pustii. La colț, camionul dispărea încărcat cu oameni într-un urui de tinichea, îndreptându-se spre gara de sud și spre cazări. Fu obligat să se oprească brusc. Strada era barată de patru caiuci și de trei cadavre cărora li se luaseră de acum armele. Erau ale călăreților pe care Cen îi văzuse la începutul zilei. Prima mașină blindată ajunsese la timp. Pe pământ, geamuri sparte, dar nimeni al cineva, în afară de un chinez bătrân cu barba ca o pensură care gemea. Vorbind nedeslușit, îndată ce Cen se apropie de el, acesta l-înțelese. E nedrept și prea trist. Patru, patru, vai! Numai trei," spuse Chen. Patru." Vai." Chen privi din nou. Nu erau decât trei cadavre, unul pe alături, de parcă ar fi fost scăpat din zbor, doi pe burtă, între casele moarte și ele sub cerul apăsător. Vorbesc de cai," spuse bătrânul cu dispreț și teamă. Chen avea în mână revolverul. Eu de oameni. Unul dintre cai era al tău." Cu siguranță că fusese rechiziționați în cursul dimineții. Nu. Am fost în Sabirja. Animalele mă cunosc. Patru omorâți și pe degeaba. Șoferul interveni. Degeaba? Să nu pierdem timp, zice Ajutat Ajutate doi oameni, dădu la o parte caii. Camionul trecu. La capătul străzii, Cen stâm pe una din scări privind înapoi. Bătrânul vizitil se afla tot acolo între cadavre. Gemând, fără îndoială, umbră neagră pe strada cenușie.